Коли бусух з княжами-гриднями повернувся до свого терема, то мало не задихнувся димом, що валив з-під даху і вікон. Посереду двору лежали велетенські ворота, зірвані оболонськими слобідчанами. На них покоїлось тіло баби красички Була вона в білій сорочці з яскравою дівочою ще мережкою на рукавах. Шию облягали червоні, мов згустки крові корали. Голову прикривав високий білий шовковий обрус. Ворота вже були охоплені полум'ям, що невблаганно підступало до красички. Суворі, жорстокі обличчя висвітлювались у полум'ї. Бус узбагнув. Боги присудили йому цю кару. Баба мала полетіти у вирай на димах, які йтимуть від його спаленого двору. Княжі Гриді уклякли разом із ним. Присуд богів роду порушувати не можна. Буде ще гірше покарання. Якусь мить роздумував. Шукав у душі виправдання. Він бо не хотів проливати кров своїх родаків, вийшло все на врок. Розлючені рибарі спонукали його вихопити меч. Розмахнувся, а бабця в цю мить кинулась до стремен. Роковане, сліпа мить. Він і зараз бачить краєм свого єдиного ока чорну жилаву руку, що хапає його стремено. Але що ж тепер, бусла, шукаєш собі виправдання? Пощо об'явився світанкову ранню слободі, для чого крав, крав'якоть жалюгідний які бочки з рибою? Через захланність, зажерливість душі підняв свій меч бусле, потонув у мізерності і суєті суєтній, не бачив перед собою іншої мети, не бачив істине життя. Жив серед людей я поводив себе, як у самотній вовкулака, і в тісноті думок своїх чорнів од неволі й заздрощів. Хай усе йде димом. «Гніво, це твої прокляття настигли його! Прости, жона!» «Але що це?» Напалаючий ганок вибігла уся в диму Величка, і в цю мить хтось із оболонців кинув на неї сіті невода і потягнув немов немов'яко трину з ганку, і не оглядівся, як загорнуту в невід її кинули поряд із красичкою. Полум'я враз охопило і її, і в цю мить Величка опритомніла, заверіщала, запручалась у сітях, але вогонь не тільки не пригасав, А хотів ще з більшою силою. Смерть за смерть. Натовп б занімів. Ніхто не зрушив з місця. Кров за кров. По закону русичів полян, По закону слов'ян. Богиня Величка мала згоріти Разом з бабою Красичкою. Це була помста обікрадених, Ошуканих, обібраних. Помста за одвічні мозолі, За недоспані ночі, За голодний плач дітей, Помста багатичам, Мздоїмцям, хупавим Ненависникам, які забули про честь Свого роду, а розум І людський глузд затоптали в багно, Бо вже перестали боятися гніву Богів, кари небес І пекового царства підземного. Страшний У своїй люті голодний люд, Та во сто страшніший Ситий, ось тим засліпленим Ситістю багачам Сьогодні мста. Тихо, Ледь хлюпаючи веслами по хвилях, ковзли лодії крізь зарості лепехи, осоки й очеретів, які розкошували зеленими островами на однілинах Дніпера. Лодії тулились ближче до лівого берега, ховались у верболоззі і знову виринали, ніби зграя диких качок нирок, що пірнала під хвилю. Уже стояв ясний сонячний день, коли ніким не помічена радь, обійшовши за островами і заростями почайнівський узвіст, під високими крутими кручами правого берега ріки. Стрімке глини степлямовися, на якому то там, то там вчепилися кущики колючої дерези, хрілявих кленів, осокорів, тут підступало до самої ріки. Войська смужечка піщаного берега ледве вміщала великі лодії, з яких поспіхом сплигували озброєні ратники в кольчугах і шоломах, при мечах, луках і списах. Попереду бігне високий важкотілий вой, показуючи мовчки рукою угору. Ратники дерлися кручі, хапаючись за коріння і глинисті виступи. Часом обривались, повзали вниз, на голови їм ссувалась лавина сухої землі, але знову і знову дерлися вгору, за тими, кому вдалося вихопитись на кручу. Кримизняк, важко дихаючи, зняв свій шолом. Вітри стрибогові внуки, що овівали сонно-дніпровські схили, скуйовдали його вогнисто руде волосся, а даж Бог сонечко кинув ласкавий промінець в його обличчя. Боги, напевне, упізнали деревлянського князя, а вже ж, то був ніскиння. Тепер він на повні груди вдихав трунки квітучих трав, що п'янили, дурманили і манили в простори степів, як те буває тільки в меженні літа. Його прозоро-голубі очі, над якими кліпали безволосі повіки, промінились захватом і подивом. Трохи одвисле по-старечому важке підборіддя робило ніскиню опасистим і грізним. Київград. Деревлянський князь вперше в житті бачив умріяний ним город. Звідси з пагорба добре було видно високі земляні вали, насипані князем Києм чи, може, ще й раніше. за них визирали вежі княжих та боярських теремів, «Ото є княжа гора», – повернувся до ратників. «Тут колись була фортеця деревлян, тут могили моїх пращурів. Вічний спокій їм». «Мають лежати у землі деревлянській». «Для того й прийшли», – загомоніли вої. «Тепер і тут буде деревлянська земля». Усі, хто вибирався на кручі, ставали поряд з кинею і роздивлялись довкола. Перед очима скільки сягав погляд, Відкривався широкий овець дніпровських плавнів, з озерами, старицями, заплавами. Унизу до самого підніжжя Круч підступав Дніпро, припадаючи хвилею до високого правого берега. «Отут колись і був край деревлянської землі», – мовив Ніскинє. «І ней не буде, як візьмемо свою правду». «Ходімо», – махнув Ніскинє рукою і першим рушив до земляних валів княжої гори. Він тепер ніс під однією рукою шолом, другою тримав древко, на якому майоріло деревлянське знамено. Із трикутного, лубовато сірого полотнища усміхався круглий викдаш Бога, красного сонечка, яким схожим був на нього ніскиння. Круглі очі деревлянського князя сподивом озирали краєвиди. Перед ним міцно вростав високий пагорб град старого кия. Залитий сліпучий ранковим сонцем – Виповнений кришталевою прозорістю неба, він розморено підставляв гарячим вітрам свої дужі плечі. І, може, вже тоді у віщих снах чув пророцтво богів своєї землі, що обіцяли йому вічність, незнищеність не тільки в кам'яних веж, а й красу і силу пам'яті і слова, що стануть насторожі народу у подовж наступних тяжких століть. Деревлянська радь тихо підійшла до валів Києва-Града, Полуночної сторони, де старі вали Спускалися до подолу і обривалися Над урвищами Легко обійшли кінець валу Проникли у град і по знаку Зупинились У повітрі пахло попелищем Інні душі до окруж. Обережно пройшли до княжих таремів Довкола розкидані колоди І зруби старих будівель Сторожів не чути, ворота ж зачинені Нізкий не розгубився він прийшов сюди потай, аби взяти правду своїх пращурів, приручити Київ до Древлянської землі, підкорити собі весь Дніпро від Ірпеня до Руського моря. Тоді деревляни замкнуть своєю силою великий торговий шлях, і всі купчини, що пливтимуть по великій ріці вгору і вниз, через усі слов'янські землі, будуть сипати срібло в їхні міхи, а не в міхи киян і їхніх велеможців. Так заповідали Ніскині зробити його пращури. І ось він тут щоб звершити це. Колись порубіжжя з полянськими слав'янами проходили не по Ірпеню, як нині, а по Дніпру і по Стугні. Тому ті змієві вали, що насипані були проти навал сарматів, готів, гунів, аварів, і що тяглися від Тетерова до Дніпра, захищали велику і сильну деревлянську землю. У ті давні часи дніпровські кручі були сторожовими вежами деревлянської держави. І ось Ніскиня, розбудувавши Свою землю за роки мирного урядування, поставивши ряд городків, пішов до Києва, щоб відновити прадавню величі славу землі Деревлянської. Він прийшов сюди з мечем, хотів побороти свого суперника, а суперника не було. І нікого не було в гніздищі старого Києва, ні князів, ні бояр, ні дружини, ані челяді. І тоді Ніскиня зиркнув на свій стяг, з якого посміхався, дай Бог Ярило, Дівукнув древком об землю. Наш заступник віддав град у наші руки. Заходьмо у княжий двір, будемо господарювати. Вов'яки, наші боги з нами, пращури, допомогли нам. Деревлянська рація розчинила ворота і увійшла у двір. Лише в кількох вікнах віддалених теремів майнули жіночі обличчя. Деревляни посунули до тих теремів. Усе тут зараз їхні, і гради, тереми, і жони, і наложниці гордих полянських князів. Упала нарешті мста на рід кия, закрив які він заподіяв деревлянському княжому дому, бо легко відібрали деревляниці гори і кручі, відсунувши рубіжіщ з полянською землею на двадцять-тридцять поприщ, аж за вишорот та ірпінь. Буйно веселилась тепер деревлянська рать. На горі палахкотіли вогнища, Волокли до них телят, ягнят, козенят, котили з медуш бочки з медами і з питвами, лізли до молодих жони дівицю палати. Боги їм віддали сей град і його багатства, шуміла брага у поставцях і глеках, шуміла кров у тілі від легкої перемоги. Перемога легка, бо їм допомогли боги, і волфи їхні так само віщували. Та коли пізні сиз голубий суті накопили вгору, коли до її підніжжя підкотили дніпровські тумани, уляглися над вечірні гуки, Ніскіння відчув якусь бентегу. І ще не знав, від чого вона. Прислухався, нічого не почув, окрім потріскування вогнищ. Хмільна, щаслива мить. Як заколисує душу, як занурює в солодощі жіночих пестощів, Бо все, все доступно переможцю, все дозволено, безгрішно і безкарно. Переможець забуває за честь і сумління – у повній розкриває себе справжнього, такого, який є насправді. Ні не знав, що дістати повну волю – то найбільше випробування для людини. Упився радістю, забувши, що, що після ночі наступає ранок, а після радості – горе. Забув, що княжа гора – то ще не весь Київ. Що Київ – той ще велетенський поділ, що розкинувся вздовж Дніпра Славути і його приток, почайне, глибочиці, киянки, Либеді. То ще численні слободи, посади, оселища, в яких жили орати й плугатарі, рибарі, кричники, пастухи та інший трудовий, гордий духом люд, виколесаний вільними вітрами і водами Дніпровськими. Тож забувши за все те, ні скині не глянув, що ж робиться на Подолі, а на подільських вулицях і торговищах точилося побоїсько. Князі й бояри зі своєю дружиною загнали подолян до Велесового капища і добивали ворохобників, котрі підняли руки на велеможці їхніх добра. В міцних руках воєводи Кривоока двосічний руський меч розгулював по беззахисних головах родичів і сусідів та їх повсталих земляків. Ні для кого не приберіг він у своєму серці ні милосердя, ні прощення. Його засліплена ненавистю душа жадала тільки помсти, помсти. За втрачені надбанки, за поглом над його високістю, за згублені літа, за жорстоку наругу над ним. Ницей холоп своїх забаганок, отруєний жадібністю і заздрістю, зневажений простими людьми, яких зрадив і зрікся, зневажений і можцями, які йому не вірили, він усім хотів тепер довести свою любов до князів, знав, більше нікому не був потрібний.